25. Haig és Emily aparégi barátai voltak. Norfolkban éltek, és mi gyakran meglátogattuk őket egy-két hétre az iskolai szünetekben és nyáron. Négy fiúk volt, akikhez Willit és engem mindig odadobtak, mint kölyköket egy csapat pitbull közé. Játszottunk. Egyik nap bújócskáztunk, a következőn zászlófogást játszottunk. De bármilyen játékról volt is szó, az mindig ürügy volt egy hatalmas verekedésre, és bármilyen verekedésről is volt szó, nem volt győztes, mert nem voltak szabályok. Hajhúzás, szemmelverés, karcsavarás, alsófogás, minden tisztességes volt a szerelemben és a háborúban, és Haig és Emili vidéki házában. Mint a legfiatalabb és legkisebb, mindig én kaptam a legtöbbet. Én csináltam a legtöbbet, én kértem a legtöbbet, így mindent megérdemeltem, amit kaptam. Fekete szem, lilapattanás, felpuffadt ajkak. Nem bántam. Épp ellenkezőleg. Talán keménynek akartam látszani. Talán csak érezni akartam valamit. Bármi is volt a motivációm, az egyszerű filozófiám a selejtezéssel kapcsolatban a következő volt. Többet kérek. Hatan történelmi nevekbe burkoltuk a színlel csatáinkat. Haig és Emily házát gyakran alakítottuk át Vaterlóvá, a Sommé, Ruxdrifté. Látom magam azelőtt, ahogy sikoltozva támadjuk egymást, Zulu. A csatavonalak gyakran vérvonalak voltak, bár nem mindig. Nem mindig volt Vinzor a mások ellen. Néha Willi mellett harcoltam, néha ellene. Bármilyen szövetségben is álltunk, gyakran megesett, hogy Haig és Emily fiai közül egy vagy kettő megfordult és villire támadt. Hallottam, ahogy segítségért kiállt, és a vörösköd úgy szállt le, mintha egy ér szakadt volna ki a szemem mögött. Elvesztettem minden önuralmamat, minden képességemet, hogy a családon, a hazán, a törzsön kívül másra is koncentráljak, és valaki, mindenki felé vetettem magam. Rúgtam, ütöttem, folytogattam, lábakat szedtem ki. Haig és Emily fiai nem tudtak ezzel megbírkózni. Nem lehetett vele megbírkózni. Szedjétek le róla, megőrült! Nem tudom, mennyire voltam hatékony vagy ügyes harcos, de mindig sikerült elég elterelést nyújtanom ahhoz, hogy Willy közben elmeneküljön. Megnézte a sérüléseit, megtörölte az orrát, aztán rögtön visszaugrott. Amikor a verekedés végül végleg véget ért, amikor együtt bicektünk el a harctérről, mindig olyan szeretetet éreztem iránta, és éreztem, hogy viszont szeret, de némi zavarban is voltam. Fele akkora voltam, mint Vili, fele akkora, mint ő. Én voltam a fiatalabb testvér, neki kellett volna megmenteni engem, nem pedig fordítva. Idővel a veszekedések egyre intenzívebbek váltak. Bevezették a kézi fegyveres tüzet. Római gyertyákat dobáltunk egymásra, kilövőket készítettünk golflabda csövekből, éjszakai csatákat rendeztünk, amikor ketten védtünk egy kőből épített páncélszekrényt a nyílt mező közepén. Még mindig érzem a füstszagát és hallom a sziszegést, ahogy a lövedék az áldozat felé robban, akinek egyetlen páncélja egy pufi kabát, néha gyapjuk esztű, esetleg egy síszemüveg volt, bár gyakran az sem volt. Fegyverkezési versenyünk felgyorsult. Elkezdtünk légpuskákat használni. Közelről. Hogy, hogy senki sem sérült meg, hogy, hogy senki sem vesztette el a szemét, ki tudja. Egy nap mind a hatan sétáltunk a házunkhoz közeli erdőben, mókusokat és galambokat kerestünk, hogy elpusztítsuk őket. Ott volt egy régi katonai landróver, Willy és a fiúk mosolyogtak. Harold? Ugorj behajts el, és mi lelövünk. Mivel? Sörétes puskával. Nem, köszönöm. Már töltünk, vagy beszállsz és vezetsz, vagy itt helyben lelövünk. Beugrottam és elhajtottam. Pillanatokkal később, bum, a sörét a rover hátulján csattogott. Felkacagtam és beletapostam a gázpedálba. Valahol a birtokukon egy építkezés folyt. Haig és Emily új házat építettek. Ez lett a talán leghevesebb csatánk egyik helyszíne. Szürkület körül volt. Az egyik testvér az új ház alapjainak takarásában bújt el, és heves tűszarcban állt velünk szemben. Amikor visszavonult, rakétákkal bombáztuk. És akkor eltűnt. Hol van Nick? Fákjával világítottunk, Nick nem volt ott. Folyamatosan meneteltünk előre egyenletesen. Az építkezés mellett egy hatalmas lyukra bukkantunk, ami majdnem olyan volt, mint egy négyszögletes kút. Átkukucskáltunk a peremén, és lefelé világítottunk a fákjával. Messze lent a hátán fekve nik nyögdécselt. Átkozott túl szerencsés, hogy életben van. Állapítottuk meg mindannyian. Micsoda nagyszerű lehetőség? mondtuk. Meggyújtottunk néhány petárdát, és ledobtuk őket a gödörbe.